b อเหตุผลบางประการส A argomenta ceva A argomenta ceva 3 r e ทไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ De ce nu m â n c a ț i tortul? De ce nu m â n c a ț i tortul? Dicând, trebuie să slăbesc. trebuie să slăbesc. Dicând, nu îl mănânc pentru că trebuie să slăbesc. Nu l mănânc pentru că trebuie să slăbesc. ทำไมคุณไม่ด be ื rot, ่มเบียร์คะด e ฉันไม่ดื e มเบียร์ดิฉันต้องขับรถค่ะไม่ se ้องข n บรถดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะนั่นเพราะว่า e ้องขับรถ Nu o b e ș u pentru că mai trebuie să conduc. Țamai, țu nu mi dăm cafea, că? De ce nu bei cafea? De ce nu bei cafea? Măn ien ălă. Este rece. Este rece. Dic ăn nu mi dăm cafea, ăo măn ien ălă. Nu o b e ș u pentru că Este rece. Nu o beau pentru că este rece. t a m mai c u nu mi dăm cea ca de ce nu bei ceiul de ce nu bei ceiul de cea i u l d șan m d e a c e n u mi e n i ă m cea n i c a n u d e a c e n u m z e a h i ă r cea de n u i c a u mi a c n m ă a d n u i d m cea e șan m e a mi dăm cea a a n u mi m e a mi m a i ă n ă m c a n c a pentru că nu am zahăr. Nu îl beau pentru că nu am zahăr. t a m a i c u n mai ț a n su. De ce nu m â n c a ț i supa? De ce nu m â n c a ț i supa? Dic ănd nu mi ăi sâng ca? Nu am comandat o. Nu am comandat o. Dic ănd nu mi ăi sâng ca? O m a n â n c pentru că nu am comandat-o. Nu o m a n â n c pentru că nu am comandat-o. De ce nu mancați carne? De u m n e d e am c a i c r e i am m n e i m n c a ț i carne. a ă c a d e c e n u m â n c a ț i carne. d e a c e n e m n c a ț i carne. d e ș a n i r e i a n r e ă n i a e e a c a r e i a n e e a r i a n e n e e a r i a n ดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะนู้โอเม sunt นึงเพราะฉันเป็น v e g e t a r i a